Nu există trecut sau viitor, spune fizicianul Carlo Rovelli. Eu aș că spun că înaintea lui, poate într-un alt fel, a spus-o marele nostru poet Mihai Eminescu. Cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și spunea Eminescu, avem totdeauna în față de-a ziua cea de azi. Așadar, nu există decât prezentul. Trecutul și viitorul sunt doar operațiuni aritmetice cu care ne umplem, să spunem, universul Timpul. științific. Poate sunt niște convenții, nu știu, o să aflăm chiar acum de la Cristian Presură, venit alături de noi și astăzi. Bine v-am găsit. Bună ziua! O temă foarte interesantă, un articol foarte interesant în The Guardian din 14 aprilie, Carlo Rovelli, un fizician fascinant, care spune categoric că, într-adevăr, nu există nici trecut sau viitor, practic există prezent atunci, sau cum? Sau timpul, de fapt, nu există? Există ceva? Ceva trebuie să existe, pentru că simțim și ne bucurăm și trăim. Ajungem la decarte. Carol Rovelli este unul dintre fizicienii foarte cunoscuți care are una dintre teorii. E foarte cunoscută teoria că ar fi una spre ea după ce am ascultat așa. L-am ascultat așa de frumos pe ventilă, Michele, cu poveste din jurul nostru. Să mă duc acum către gravitație cuantică. E prea mult? Cu bucle blonde sau brune? <laughs> Cu bucle fără culoare Am înțeles Da, ca să fim uh, echidistanți și să nu discriminăm totuși Da, pentru că așa, așa de bine în ziua de astăzi <laughs> Trebuie să fii foarte atenți uh, Nu, de, deci Dânsul e foarte cunoscut pentru această teorie A scris mai multe cărți de popularizare Și ceea ce încearcă el să facă e să dea sens Să spunem teoriei, să dea un sens pe care și noi să-l înțelegem Uh, și acolo intervine ideea asta care provine, de fapt, din noua lui carte, uh, ce a apărut acum o lună de zile și care se numește Ordinea Timpului. The Order of Time, da. Se pare că e un scriitor foarte bun pentru că precedentă a carte, Seven Brief Lessons on Physics, s-a vândut scrie The gordian în peste un milion de exemplare. Da, într-adevăr, pentru că este în stare ca să aducă acele lucruri care sunt la marginea cunoașterii, cumva în înțelegerea noastră apropiată, chiar dacă noi nu suntem, să zicem așa, ocupați zi de zi cu aceste subiecte. Bun, și până la urmă, totuși ce Este Să nu ne îndepărtăm. Există sau nu există trecut sau viitor? Eu aș zice că există, îl contrazic în felul acesta pe Calo în sensul că ceva s-a întâmplat, Uh, ce se întâmplă? În teoria lui Carol Roveli, timpul este discret. A fost o discuție la radio mai devreme despre problema aceasta din Anglia a analogice. Uh, copiii nu mai sunt în stare să citească un ceas analog. Uh, e bine, un ceas analog este un ceas în care timpul se mișcă și curge ca un râu. Uh, S-a discutat despre introducerea ceasurilor digitale, care arată timpul secundă după secundă. Ei bine, în teoria lui Roveli, la nivel microscopic, timpul este, de fapt, și el digital. Are bucățele foarte mici și sare dintr-o parte în alta. Și atunci nu trebuie să ne imaginăm timpul ca pe curgerea unui râu, ci mai degrabă ca pe o furtună de nisip. Uh, adică în acea furtună de nisip, particule de nisip se lovesc, unele merg înainte, alte la stânga, unele înapoi. Deci, cu alte cuvinte, la, la nivel efectiv microscopic, dacă a verificat cer, ceas digital, timpul ar merge înainte, la un moment dat o chiar înapoi. O Asperință... mișcare browniană a timpului. Exact, exact, aceasta, aceasta ar fi ideea. Și de atunci, la nivel microscopic, nu putem ca să definim timpul într-o ordine corectă în fiecare punct din spațiu. Și de asta spune Roveli, timpul este întotdeauna o construcție a minții noastre la nivel macroscopic. Adică abia după ce am adunat toată această informație putem să dăm sens unei povești și să creăm un timp. Schimbă cu ceva ce știam până acum? În primul rând că este o teorie neverificată Experimentală, deci poate să fie adevărată Poate să nu fie adevărată În momentul în care se va verifica Probabil că va schimba Anumite lucruri, pentru că Ce se întâmplă? Noi, dincolo de înțelegerea noastră cotidiană Înțelegerea spațiului, înțelegerea timpului Iar odată ce le vom Înțelege la nivelul microscopic Ne vom putea folosi de ele în tehnologii Ne vom putea folosi de ele Să înțelegem mai departe universul Dar, la nivelul nostru macroscopic, al poveștilor, să spun așa, nu cred că se va schimba foarte mult. Adică, nu ne afectează. Eu mă gândesc, de exemplu, la exemplu uh, celui de-al doilea război mondial, că este și Dana aici, e îi place istoria. Uh, timpul din, acel, uh, din al doilea război mondial este pentru mine foarte dilatat. Adică s-au întâmplat atât de multe lucruri, mult mai multe decât în următorii 10 ani după cel de-al doilea război mondial. Și am și citit mulți ani despre ce s-a întâmplat în anii aceia și atunci timpul practic se dilată și acum. Exact. Deci, cu alte cuvinte, noi oamenii întotdeauna vor rămâne în această interpretare a timpului, în această dorință noastră de a construi povești despre ceea ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat cu viața noastră. Deci, dacă înțeleg bine, Cristian, presură, <coughs> până un puternic accent, o puternică dimensiune filozofică. Practic, nu există timp în afara omului. Omul este cel care este dă sens timpului. Nu aș fi putut să spun mai bine. Așa e. Data viitoare îl invităm pe el la emisiune. Fii atent, fii sunt, atent, ce... Fii atent ce recunoști. Nu, da, data viitoare face schimbul. Vin eu cu tine în studio și Și sunăm pe Dan. Sunăm pe Dan. <laughs> îl trimitem pe online, la Einhoven, acolo la Philips Research și să vedem ce o să ne povestească. O să mă dea afară repede <clears throat> și mă întorc. Revenind la Carlo Roveli, uite, de exemplu, în, în această carte, The Order of Time, Ordina Timpului, scrie de Gordian că el se întreabă de ce știm doar despre trecut, cum putem ști doar despre trecut și nu putem ști despre viitor. Din punct de vedere fizic, cum se explică? Azi, Care e ca... răspunsul la întrebare? Azi spune că bate în câmpii și despre trecut și despre viitor, dacă, că tot spuneai, Cristi, că îmi place trecutul. Da. Uh, cred că, cum să zic eu, are de-a face cu acea furtună de nisip în care cumva dezordinea devine din ce în ce mai mare de la punctul de plecare. Pentru că asta este o problemă de entropie. În timp, dezordinea crește. Și dacă ne putem da seama, de exemplu, de unde provine furtuna de nisip, e greu să spunem ce se va întâmpla cu ea în viitor, Pentru că sau înainte, pentru că dezordinea crește în timp. Și atunci e din ce în ce mai greu de prezis, de prezis viitorul. El explică toată această noțiune a timpului, a mă rog, trecutului și viitorului și prezentului prin perspectiva termodinamicii, nu dacă înțeleg bine? Da, aceasta este termodinamică, este de fapt entropie, să numește în termeni mai, mai preciși. Este vorba de această mișcare aleatoare A moleculelor de gaz. Așa, așa a început termodinamica, cu mișcarea aleatoare a moleculelor de gaz în cazul acesta a particulelor din, din acel nor de praf de, de, de, care se întâmplă. E foarte interesantă analogia pe care o face el cu, da, cu entropia, cu termodinamica în general. Timpul este doar, e ca o stradă cu sens unic este o stradă cu sens unic la nivelul nostru care este foarte mare, foarte ridicat și în care trebuie ca să punem înțelegere în dezordine. Deci la nivel microscopic, la nivel foarte, foarte mic, lucrurile sunt dezordonate, se ciornesc, cum v-am explicat acest ceas digital în acel moment foarte, foarte mic de timp, o aia când înainte, când înapoi, când înainte, când înapoi. Deci, la nivel microscopic sunt, sunt dezordonate și atunci când ne uităm la nivel macroscopic, trebuie ca să le dăm un sens. Ori, dacă dezordinea crește în timp, e foarte greu ca să dăm un sens viitorului. E mult mai ușor ca să construim, o, să spunem așa, o poveste cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, punând cât de cât o anumită ordine în evenimente. E, în istorie este clar cum am încercat să, dam, să dăm, de exemplu, un sens lucrurilor care s-au întâmplat, Și, uh, și Dan știe foarte bine chestia asta în istorie, că istoria nu este niciodată ce s-a întâmplat exact atunci, ci este, de fapt, int întotdeauna interpretarea pe care o dăm noi astăzi lucrurilor care s-au întâmplat. Până la urmă, ai dat o definiție excelentă a istoriografiei, știința, care pune uh, o anumită ordine în lucrurile care s-au întâmplat, sau încearcă să o facă. Da. Ori, or, în viitor, lucrul ăsta nu se poate întâmpla pentru că dezordinea crește. Timpul este elastic, mai spune Carlo Rovelli. Asta nu înseamnă că ar trebui să revină la forma inițială? Uh, timpul este elastic în sensul teoriei relativității a lui Einstein, în sensul că timpul se dilată. De exemplu, atunci când obiectele uh, circulă cu viteze foarte, foarte mari, cu viteze apropiate de viteza luminii, Timpul din interiorul lor încetinește mai, mai încet în jurul nucleului. Nucleul însuși are interacții uh, nucleare mai încete. Tot ce există în același ton încetinește. Și din cauza aceasta, toate lucrurile care sunt făcute din atomi încetinesc. Uh, ori, ăsta este un lucru pe care Roveli îl preia din teoria relativității. Faptul că timpul se dilată nu înseamnă decât că lucrurile se mișcă mult, mult, mult mai încet în anumite situații. De exemplu, atunci când se deplasează cu viteze mari, sau atunci, de exemplu, când se află în apropierea unor obiecte foarte masive, de exemplu, în apropierea stelelor, iarăși timpuncetinește. Deci o viteză exterioară generează o lene interioară. Da. Ce greu ai recunoscut. Cu câtă greutate <laughs> ai recunoscut. Vă uh, mulțumim foarte mult, Cristian, presură. Este fascinant, pare, Carlo Rovelli. Cred că e foarte interesant să-i citim, să citim cărțile. Am descoperit, de exemplu, un alt articol foarte frumos. Știința este acolo unde se întâmplă revoluțiile, ceea ce e foarte, foarte frumos spus, și, pentru că, într-adevăr, așa plastic. e. Și plastic. Și foarte plastic, Da, are această, acest talent de a spune lucrurile serioase într-o formă foarte plastică, apropo și de plasticitatea timpului. Apropo și de fizica povestită a invitatului nostru și prietenului nostru, doctorul în fizică Cristian Presul. Așa este. Mulțumim foarte mult, Cristian Presul. În orice caz, vreau să mai fac o singură remarcă. Se... În ultima vreme am dat peste foarte multe articole care se ocupă de timp. Ce se întâmplă cu fizicienii în mod special? Ei se uită mai mult la noțiunea no aceasta de timp. Da, se întâmplă un lucru deosebit. Și anume, în teoria relativității al lui Einstein, timpul și spațiul sunt unificate pentru că sunt amândouă continue. Ori fizicienii încearcă să cuantifice această teorie. Să cuantifice înseamnă că el, ei, ei trebuie să facă ceva discret. Adică timpul trebuie să fie discret și, și spațiul trebuie să fie discret. Ori e destul de ușor în a face spațiul discret. Dar e mult mai greu în a face timpul discret. Deci uh, această obsesie a fizicienilor în a descritiza timpul, în a arăta că într-adevăr acele ceasuri digitale chiar există și că uh, timpul uh, e făcut din bucățele miște tot, îi cumva îi obsedează în ultimul timp. Și din cauza aceasta se regătește peste tot literatura de specialitate și ce este drept atunci când cineva va reuși să discretizeze într-adevăr timpul și să construiască o teorie care este într-adevăr bună, atunci, da, acel, acea persoană va, va avea o mare realizare. Mulțumim foarte mult. Timpul se scurge, ne presează. Ce să facem? Suntem cu ochii pe ceasul uh, mecanic din studio de de aici. Care arată uh, 13, 54 de minute. Iată că am aștept să mai citești timpul. De aceea îți punem la revedere și mulțumim încă o dată foarte mult și ne reauzim săptămâna viitoare. Cu plăcere, o zi bună. La revedere. La fel și ție, Cristi. Știința, în cuvinte potrivite la Radio România Culturală. Și ne grăbim să vă anunțăm că avem la dispoziție medici, dar și pacienții care au nevoie de așa ceva, un nou dispozitiv medical care revoluționează tratamentul afecțiunilor arteriale. Mihaela Ghiță în dialog cu domnul Alexandru Safta, redactor la revista Știința și Tehnică. De ce? Pentru că în numărul 74 al revistei este prezentat acest angiograf care face minuni. Este vorba despre un angiograf, este un dispozitiv medical care face posibilă intervenția chirurgicală asupra arterelor în special și a problemelor endovasculare într-o manieră modernă, mai puțin invazivă și mult mai puțin traumatizată, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți în ce privește nivelul de radiație la care sunt expuși. Este un dispozitiv cu care se fac intervenții chirurgicale sau este o potrivă imagistic, dar și de intervenție propriu pentru că combina tehnicile intervenționale cu chirurgicale, adică se reunesc ambele echipe de medici, atât cardiologi intervenționisti, cât și chirurgi cardiovasculari, pentru intervenții hibride. E vorba despre o sală hibridă în care este instalat, care mă rog, sporește deopotrivă confortul medicului și al pacientului și reduce mult timp operator și perioada de spitalizare. Laboratorul ăsta de angiografie și cateterism cum se numește el, are avantaje mai multe, adică și din punct de vedere al galigienei, aspiră ionii generați în timpul procedurilor și reduce mult expunerea la radiații, cum spuneam a medicului și al pacientului și procedurii. În momentul de față e în România angiograful ăsta și permite tratarea pacienților cu afecțiune arteriale, în special. Asta vreau să te întreb. Care sunt categoriile de intervenții, categoriile de maladii care pot fi rezolvate cu angiograful? E o destul de largă. Între ele sunt bolile coronariene, cum ar fi angina pectorală, de exemplu, infarctul miocardic, valvulopatiile, care, măl, astea sunt, sunt un pic niște terminologii medicale pe care le poate explica mai bine un medic. Sperințele vasculare aortice, cum ar fi, de exemplu, anevrismul de aortă sau disecția de aortă. Mai sunt bolile vasculare severe la nivelul sistemului circulator cerebral, cum ar fi AVC-urile, malformațiile arteriovenoase sau anevrismele cerebrale. De notat că o altă grupă de pacienți care poate să beneficieze de avantajele acestei platforme medicale Sunt reprezentate cei cu tumori maligne, cu metastază la nivel hepatic și mă rog, cei cu angiodisplazie care necesită niște intervenții deosebite. Ideea e că acest azuriu în șapte practic e unic momentan în România, în acest moment, și deja, din câte am înțeles eu, vreo 200 de pacienți cu succes. Și, în principiu, datorită calității în alte imagini, medicii pot vizualiza întreaga cartă vasculară a zonei vizate, utilizând cuvidează și o doză minimă de substanță de contrast, pentru că aparatul e foarte performant, ceea ce este un mare plus pentru pacienții cu probleme renale, în special cărora le pot crea probleme mă rog, substanțele de contrast. Și, destul de important, pentru că, pentru că trăim în era asta digitală, echipamentul e de servici de un software foarte performant, Care efectuează cumva reconstrucția tridimensională a imaginilor, și asta, sigur, contribuie mult la evaluarea corectă a leziunilor, la siguranța procedurii și mai, mă rog, și reduce și timpul operator. Concurs. Da, întrebarea pe care o lansăm acum la concurs. Este legată de unul dintre subiectele pe care le-am prezentat, dar și de un eveniment care stă să înceapă chiar acum la Iași. Cred că v-am dat suficiente detalii ca să vă răspundeți corect la întrebare. Întrebarea sună așa, cum se numește conferința care va avea loc la UMF Iași, în aula George Emil Parade și pe care o susține, spunem, cine o susține? Da, domnul profesor universitar, dr. Vintil Mihailescu, conferința Stă să înceapă, nu? Da, to tocmai La ora 14 e planificată să înceapă. Uh, premiul. Premiul. Premiul este o carte palpitantă și tulburătoare și memorabilă, o distopie la fel de bună ca 1984 sau Minunata lume nouă. Așa caracterizează Daily Express uh, romanul Silozul, uh, autor Hugh Howley. O carte apărută la editura Nemira în colecția Nautilus pe care o puteți câștiga dacă dați răspunsul corect la întrebarea de concurs prin SMS la numărul de telefon 0746223300. Îl repet 0746223300. punctul pi Suntem în săptămâna europeană a vaccinării, tema din acest an este să ne protejăm împreună, vaccinurile sunt benefice. Unii par să nu fie foarte convinși de acest lucru. În România pare că vaccinarea nu este o prioritate, dar nu știu neapărat din punctul cui de vedere, pentru că medicii se declară pro-vaccinare sau în orice caz, puțin așa sunt opiniile uh, exprimate public. La nivel național se registrează o scădere dramatică a acoperirii vaccinale sub limita recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Colega mea Francesca Rusu a realizat un uh, material uh, difuzat în emisiunea Expresso de ieri dimineață. Le reluăm și noi acum, după care vom intra în legătură telefonică directă cu doamna dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București Ilfov. În săptămâna europeană a vaccinării, întreaga lume științifică medicală dorește să atragă atenția supra importanței vaccinării, aceasta fiind și cea mai eficace măsură de prevenție a unor boli. În mai multe localități din țară, în aceste zile, va avea loc o nouă campanie privind importanța vaccinării, în contextul în care ne confruntăm de mai bine de doi ani cu o epidemie de rujeolă. Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Ne aflăm acum în ultimii ani într-un al acovaccinale. Din păcate, cel puțin pentru o parte de vaccinurile cuprinse în calendar. Cel mai afectat este vaccinul EROER, Rugeola, oreion, Rubeola, după care, sigur că mai vin și altele, dar ror ul este prioritatea numărul 1 cu ghilimele de vigoare într-o acoperire vaccinală insuficientă pentru a putea controla aceste boli. În România, aproape jumătate dintre copii sunt nevaccinați. Potrivit Institutului de Sănătate Publică, Publică, în ultimul an, 49 de oameni au murit din cauza complicațiilor duse de rujeolă, iar 124 din cauza gripei. Cu toate că Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca 95% dintre copii să fie vaccinați, sunt mulți români care nu sunt de acord cu imunizarea. Din acest motiv, în țara noastră, rata de vaccinare împotriva rujeolei este de doar 76%. La...